السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يحده الله فلا مضل له، ومن يطلل فلا هاديا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا أبده ورسوله.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 Wa kulla bid'atin dhalalah Wa kulla dhalalatin finnar Yang saya hormati Tuan Imam Ahli hijatan kuasa Surau Para asatidah As Tuan-tuan dan puan-puan Rahimahumullah jami'an Alhamdulillah Tama-tama Marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT Mesyukuri segala nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita sehinggalah kesan ini dan Allah melapangkan untuk kita dapat sama-sama sekali lagi berada di dalam Majlis ilmu untuk sama-sama kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demi untuk mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, Rosululloh, Insya Allah pada malam ini kita akan menyambung kembali untuk kita membahaskan dan menguraikan tajuk kuliah kita yang berkaitan dengan aqidah yaitu memahami dan menunaikan tuntutan tauhid dan syahadatain yang kesemuanya kembali dan berpulang serta berfaktikan kepada kalimah hukun Islam yang pertama yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sedikit ulang kaji sebelum ini ya, pada siri-siri kuliah yang lalu saya telah menjelaskan perkara-perkara ya, yang berkaitan dengan pengertian ataupun makna syarat dan hukun ya, terhadap kalimah yang pertama iaitu La ilaha illallah Dan la ilaha illallah itu membawa pengertian Iaitu tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan hak Melainkan Allah La ma'budah bihaqin illallah Inilah pengertian yang paling asas Yang wajib kita ketahui dan kita fahami Apabila kita diminta untuk menterjemahkan Apakah yang dimaksud dengan ikrar kita Terhadap kalimah La ilaha illallah Kemudian diterangkan tentang rukun yang berkaitan dengan kalimah la ilaha illallah yang terdiri daripada dua perkara iaitu nafi dan isbat ya, kemudian diterangkan tentang syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh setiap setiap muslim ya, yang mengikrarkan kalimah ini la ilaha dia wajib mengetahui tentang enam syarat ya, yang dikumpulkan oleh para ulama kita berdasarkan daripada ayat-ayat al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam yang sewajarnya kita ketahui supaya kalimah yang kita ucapkan itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah syarat tersebut? Yang pertama adalah al-ilmu, iaitu kita mengilmui apabila kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kita mesti mengetahui apakah yang kita ucapkan itu, iaitu menafikan kejahilan terhadap kalimah tersebut. Kemudian syarat yang kedua mesti dah yakin. Apabila kita mengikrarkan kalimah la ilaha illallah, kita mesti yakin dan menerima. Ya, tidak ada keraguan sedikit pun Kemudian kita mestilah ikhlas. Di dalam kita mengikrarkan kalimah La ilaha illallah. Kemudian yang keempat kita mesti jujur. Yang kelima mesti ada perasaan cinta, mahabbah. ya Dengan kalimah tersebut. Kemudian yang keenam adalah tunduk. Ia ni Al-ilqiyada. Mesti tunduk dan patuh apabila kita mengikrarkan kalimah ini. Maka kita tidak ada lagi alasan. Untuk kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dan meninggalkan apa yang dilarang. Kemudian kita menerima ya tentang pengucapan kita terhadap kalimah la ilaha illallah. Kemudian kita memasuki tentang penjelasan yang berkaitan dengan kalimah yang kedua yang dikenali sebagai kalimah ar-risalah iaitu Muhammadur Rasulullah. Seperti mana juga kalimah la ilaha illallah wajib juga kita mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan Muhammadur Rasulullah ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan pesuruh Allah? maka mau tidak mau kita mesti mempelajari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui seluruh aspek perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau dilahirkan sebelum dia diutuskan menjadi rasul untuk umat akhir zaman sehinggalah beliau wafat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa agama yang sempurna yang telah ditinggalkan kepada kita kemudian ya kita diterangkan tentang makna terhadap ucapan Muhammad Rasulullah ini ya yang terdiri daripada dua Kalimah, dua rukun ya terhadap ucapan ini. Iaitu kita mesti mengintiqatkan bahawa Nabi SAW adalah seorang hamba. Dan yang kedua, Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul yang diutuskan. Yang tidak ada lagi Rasul selepas beliau SAW. Kemudian kita memasuki perbahasan tentang syarat. ya, Dan kita tahu bahawa untuk ya, terpenuhi dan sempurnanya. Syarat kita terhadap kalimah Muhammad Rasulullah terdiri daripada enam yang pertama wajib bagi kita membenarkan segala yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Watsdiquhu fi akbara. Yang kedua, ya mematuhi segala yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Taatuhu fi ma'amat wajib bagi setiap Muslim dan Muslimah untuk dia mematuhi dan taat segala yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kemudian pada malam ini, insya Allah kita akan menyambung. Eh, Sebelum itu, ya yang ketiga, menjauhi segala yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya wajdinabu mana anhu wazjar. Ya wajib kita menjauhi segala yang dilarang oleh Nabi SAW. Dan insya Allah pada malam ini kita akan memasuki syarat yang keempat, yaitu tidak beribadah kepada Allah melainkan mengikut cara Rasulullah SAW. Wa an la abdullah illa bima syara ya tidaklah kita melakukan apa-apa ibadah ya mesti semuanya itu ada sandarannya ada contohnya mesti telah ditunjukkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam sebab authority yang dibenarkan untuk mensyariatkan sesuatu hal yang berkaitan dengan peribadatan ubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang diberikan hak ya tidak ada selain daripada nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibenarkan untuk mengada sesuatu di dalam beribadah dan pada malam ini kita akan menerangkan satu persatu dalil-dalil yang berkaitan dengan larangan ini ya? iaitu tidak melakukan amal ibadah melainkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepadanya. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahajalah orang yang diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan Bagaimana umatnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Gaib yang tak dapat dilihat oleh kita di atas dunia ini. Ya, Allah menciptakan kita tugas asas kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa ya, Ta'ala. bagaimana yang dinyatakan di dalam surah Az-Zariyat ayat 55 56. Ya, yang insya-Allah semuanya kita selalu dengar dan mungkin kita telah menghafalnya iaitu wama khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan semuanya itu untuk beribadat kepadaku. Jadi dua makhluk ini ditaklifkan hukum, ya. Adapun yang lain mereka tidak ditaklifkan hukum, tetapi mereka semuanya juga beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk masing-masing. Ya, sebagaimana dinyatakan di dalam surah, ya? seperti surah Al-Jumuah umpamanya, ya, yusabbihu lillahi ma fis-samawati wal-ardh. Ya, telah bertasbihlah apa yang ada di bumi dan di langit betas dalam bentuk masing-masing yang kita manusia tidak fahami. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, di dalam ayat tadi kenapakah Allah mendahulukan jin barulah kemudian disebut manusia di dalam melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila kita membaca Al-Quranul Al Karim, inilah yang diajarkan eh, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, iaitu bukan sekadar membacanya tetapi kita mentadabburinya, ya, memahami apa yang kita baca. Baca Inilah kelemahan umat Islam. Ya, Apabila mereka meninggalkan kewajipan ini. Membaca Al-Quran dengan tadabur. Bukan sekadar membaca untuk menghatamkan Al-Quranul Karim. Maka dia telah berpuas berkuasati. Ya, tahun ini aku telah menghatamkan Al-Quran. Ya, dua atau tiga kali. Atau empat kali dan seumpamanya. Tetapi dia meninggalkan tugas asasi yang lebih penting yang dituntut. Iaitu untuk memahami isi kandung yang dia baca. Dan kemudian bagaimana dia menerapkan apa yang dia baca di dalam urusan kehidupannya. Ya, dia jadikan apa yang dibacanya itu sebagai panduan dan sempadan ya untuk dia melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara punca kelemahan umat Islam yang paling utama, mereka tidak menjadikan Al-Quranil Al Karim sebagai panduan kehidupan mereka. Ya, mereka menjadikan Al-Quran itu dihias begitu cantik ya tetapi tidak diambil apakah ibrah, fawaid yang ada di dalam isi kandung Al-Quranil Al Karim. Ya pada hari ini tidak ada alasan untuk kita mengatakan kita tidak menguasai dan memahami bahasa Al-Quran ya kerana Al-Quran telah diterjemahkan di dalam bahasa kita sendiri dalam berbagai versi ya dan ada terjemahan serta tafsiran-tafsiran yang lengkap ya yang sepatutnya kita yang mengaku mencintai Al-Quranul Karim memastikan di setiap setiap rumah kita mesti ada Al-Quran yang diterjemahkan dan dibantu oleh kitab-kitab tafsir yang muktabar umpamanya tafsir Al-Quranul Azim ia ditulis oleh al-imam ibnu kafir rahimallahu yang telah diterjemahkan dalam pelbagai ya, oleh beberapa penerbit yang berbeza yang kesemuanya menerangkan tentang ya, bagaimana untuk kita memahami al-quranul Al karim tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah oleh itulah bagi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ibadah solat dan haji umpamanya ya, tentang kewajipan mencontohi ya, nabi di dalam melakukan amal ibadah sallu kama raaitumuni usalli Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat Kemudian di dalam bab haji Nabi SAW menyebut Kudu'anni mana sikakum Hendaklah kalian mengambil cara ibadah haji kamu Dari aku Ya Kita tidak boleh memandai-mandai Dia ya, mengajakan sesuatu yang tidak ada Apabila Nabi mengatakan A ke B Maka A ke B lah yang kita buat Tidak boleh kita mengatakan di antara A dan B itu ada pula tambahan Ya A satu, A dua, A tiga Contoh, boleh faham eh? Contoh, eh? Ha. Ini yang berlaku izwa ya, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat berpesan di dalam banyak hadis-hadisnya dan juga daripada para sahabat radhiyallahu anhum begitu juga asar para salafus saleh yang akan saya bacakan satu persatu supaya kita mengetahui dan mengetahui dan kita merasa gentar dan takut untuk melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang memahami hakikat di atas sungguh yakin bahawa cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling betul tepat dan sempurna adalah cara ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW jika ada di kalangan umat Islam yang mendakwa kononnya, ada cara ibadah yang lebih betul dan sempurna selain cara ibadah Rasulullah SAW maka akan rosaklah syahadah Muhammad Rasulullah ya? Rasulullah SAW melarang keras mengajakan sesuatu yang baru ini tuan-tuan, bud perkataannya, ya? Nabi SAW melarang keras mengajakan sesuatu yang baru apa maksud yang baru iaitu al bidah ya, dalam urusan agama termasuklah dalam ibadah khusus dan mengancam bahawa amalan tersebut tidak tidak akan diterima atau ianya akan ditolak di sisi Allah Subhanahu wa ya, taala perkataan bidah ini maksudnya tuan-tuan ditolak ya, tidak diterima dari Aisyah radhiyallahu anha Radul, uh, isteri Nabi SAW. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Man amila amalan laya alaihi amruna bahwa rodun. Barangsiapa yang melakukan amalan yang bukan mengikuti sebagaimana yang kami arahkan maka amalan itu ditolak, iaitu yani tidak diterima. Maka hendaklah kita berhati-hati, ya, dan teliti serta memberi perhatian yang sangat. Ya, patutnya kita berikan terhadap ancaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu tidak melakukan sesuatu amal eh, yang tidak ada contohnya daripada Nabi Sallallahu eh, Alaihi Wasallam. Ya, apakah yang dimaksud dengan albidah? Ya albidah adalah sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan ibadah ya sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Malik rahimallahu ya salah seorang ulama di dalam mazhab yang empat yang muktabar itu ya yang lahir pada tahun 93 Hijrah dan dia meninggal pada tahun 179 Hijrah yang terkenal kitab yang diwariskan kepada kita yaitu kitab Al-Muwatta yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kata beliau rahimallahu tentang perkataan bid'ah ini perbuatan mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada di dalam agama ya malibatada'a fil islam bid'ah ya raha hasalah eh, faqad muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ar-risalah ya anna allaha yaqul al yawma akmaltu lakum wa atammtu alaikum ni'mati wa al islami dinna yang bermaksud barapa siapa yang membuat sesuatu bid'ah dalam islam lalu dia menganggapnya sebagai suatu kebaikan bererti dia telah menyangka bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat terhadap risalah Islam kerana Allah telah berfirman pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu maka apa-apa yang kemudian di depan itu Imam Malik menyebut fa yakun yauma idzin dinan fala yakunal yauma madinan yang bermaksud maka apa-apa yang saat itu tidak merupakan agama maka pada saat ini juga tidak merupakan agama ini adalah perkataan daripada imam kita Al-Imam Malik Tuan-tuan dan puan-puan perempuan Bid'ah ini adalah satu perbahasan yang sangat luas Bahkan dia telah menimbulkan konflik yang berterusan ya, Pertentangan di antara dua kubu yang sangat berseteru Sehingga ya, sekiranya tidak dilakukan secara ilmiah Akan berlakulah tuduh menuduh ya, Memberi hukuman sesat, kafir dan seumpamanya Dan memberi label-label yang tertentu Inilah yang berlaku di dalam umat Islam Ya isu tentang albidah ini bukan perkara baru tuan-tuan dan puan-puan ya kalau kita lihat salah satu kitab yang sangat ya memfokuskan pada perbahasan ini seperti kitab yang ditulis oleh al-Imam Asy-Syatibi rahimallah salah, salah, salah seorang ulama yang muktabar yang terkenal di dunia Islam yang berasal daripada Andalusia iaitu hidup ketika kerajaan Islam bertapak di Sepanyol selama sekitar 800 tahun Inilah salah seorang ulama yang telah menerangkan secara begitu terperinci dan detail dalam kitabnya Al-Irtisam yang terdiri daripada dua jilid, mengungkap secara jelas tentang permasalahan ini dan mendudukkan ke tempat yang sewajarnya. Ya, jadi kita sekiranya ingin mendapat perincian, ya untuk membahasnya secara ilmiah, maka bukalah kitab itu dan lihatlah perbandingan dengan kitab-kitab yang lain. Adapun apa yang saya nak terangkan nak dedahkan pada tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ialah tentang wasiat dan pernyataan. Para imam Ahlu sunnah Tentang beriktibak dan larangan berbuat bid'ah Tetapi sebelum saya membawakan perkataan ini Ada baiknya kita mendengar Bagaimana pula perkataan Nabi SAW yang merupakan Yang authority yang memberikan hukum dan sebagainya Terhadap kita yang wajib kita pegangi Sebagaimana yang disebutkan tadi Bahawa Nabi SAW yang menerangkan tentang agama Dan apakah Eh, ancaman ataupun perikanan Nabi kepada kita Supaya tidak terlibat di dalam perkara yang berkaitan dengan mengadakan sesuatu yang tidak ada contohnya di dalam agama Hadis yang pertama Yang dirawatkan oleh Imam Ahmad Rahimullah Sebuah hadis yang panjang Dan hadis ini adalah hadis yang sahih Yang dirawatkan oleh Il-Ba'ad bin Sariah eh, Radiyallahu an'al Kala Rasulullah SAW Usikum bitakwa Allah Wasam'i watta'ah Wa inkana habasyian وإنه من يعيش منكم بعد فسيرح سلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسك بها عبد عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أحمد وفي رواية أنه أيضا قال قد اترقتكم على البيضاء ليلها ليلها كنهارها la yaziru anha illa halik ya wa man wa man ya'ish minkum fa tayrakh tilafan katira fa alaykum bima arattum min sunnati adduu jadi ini tuan-tuan salah satu hadis yang menerangkan tentang peringatan nabi SAW yang bermaksud Dari al irbaq bin sariat radhiyallahu an berkata rasulullah SAW pernah bersabda saya berpesan kepada kamu sekalian Ditujukan kepada sahabat Nabi SAW. Dan hadis ini, ya kekal sehingga zaman kita dan akan datang. Apabila kita membaca dan mendengarnya, Maka anggaplah seolah-olah Nabi SAW sedang mengucapkan ini kepada kita. Mendaklah kamu takut kepada Allah dan mendengarkan sesepatuh sekalipun pada bangsa Habsy. Sekalipun pemimpin di kalangan kamu ketika itu. Orang yang memerintah itu adalah daripada kalangan orang Habsy. Bahkan dalam hadis yang lain ini yang berkaitan dengan pemerintahan Nabi mengatakan bahkan sekiranya yang memerintah kamu itu adalah orang yang sangat zalim sehingga dia mengambil hak kamu. Dia memukul punggung kamu. Jangan kamu lepaskan ba'ah kepada pemimpin tersebut selama mana dia tidak menzahirkan kekukuran. Inilah manhaj. Aqidah Ahli Sunnah wal Jama'ah terhadap kepimpinan di dalam sesebuah pemerintahan. Terhadap ketua sesebuah pemerintahan. ya Yang banyak di antaranya hadis-hadis Nabi SAW ini tidak diterangkan kepada kita. ya Yang disembunyikan daripada diketahui oleh umat Islam. Bagaimana prinsip atas israt di dalam manhaj Ahli Sunnah wal Jama'ah. Ada pun yang berlaku pada zaman ini dan seterusnya. Ada selalu berbeza dan bersolak belakang dengan apa yang dipesankan oleh Nabi SAW. Kerana sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu sesudahku kemudian hari maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Inilah mujizat Nabi saw. Ya, dia saw telah menyebut bahawa nanti akan kamu lihat perselisihan yang sangat banyak di antara umat Islam. Ya, di dalam diri umat Islam, ya, mereka mengaku mereka adalah ahlas sunnah wal jamaah tetapi kenyataannya wujud di antara mereka kumpulan-kumpulan. Kelompok-kelompok. Ya firqah-firqah. Jamaah-jamaah. Parti-parti. Dan seumpamanya. Yang semuanya mengatakan mereka di atas jalan asirat as al-mustaqim. Ya? Sedangkan hakikatnya di antara satu sama lain itu bertolak belakang. Bahkan saling bertentangan saling berkelahi, bersekirta dan seumpamanya sehingga sampai boleh berlaku pembunuhan di antara umat Islam disebabkan oleh permasalahan-permasalahan terkadang bukan besar pun yang berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan fik sahaja mereka sanggup berbunuh-bunuhan bahkan sanggup mengharamkan perkahwinan dan bahkan ya memfatwakan berlakunya perceraian Ya di antara mazhab yang berbeza tuan, tuan. Kalau kita buka sejarah perkembangan umat Islam, kitab-kitab surat -kitab banyak menceritakan tentang peristiwa di antaranya bagaimana. Ya begitu taksubnya sesuatu kelompok itu pada mazhabnya, mazhab fik. Mereka sehingga boleh mengeluarkan hadis-hadis yang noel. Eh. Ya sehinggakan Al Imam ash syafii rahimahullah pernah dikeluarkan oleh hadis oleh musuh-musuhnya mengatakan nanti akan lahir Dajjal dan Dajjal itu adalah yang bernama Muhammad bin Idris Ha, Terdapat ini, jadi inilah di antara kunci-kunci lahirnya hadis-hadis palsu, ya. Untuk mereka menaikkan imam mereka di kalangan mazhab mereka. Sebab itu Islam melarang kita taksub kepada ya, kelompok, walaupun ianya ya, benar. Kita dilarang yang wajib kita taksub ialah kepada kebenaran yang dibawa oleh Al-Quranul Al Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan asar para sahabat. Walaupun dia bukan datang dari kelompok kumpulan. Dari kumpulan tertentu yang luar di, daripada kelompoknya Inilah Islam mengajar kita Sebab itu Islam mengajar nilailah kebenaran berdasarkan apa yang disampaikan Bukan daripada individu yang menyampaikan Ini yang patut kita pegang Keedah di dalam menerima kebenaran Kemudian ya di sini ya, disambung dengan Maka itu hendaklah kamu sekalian berpegang kepada sunnah Dan sunnah para khalifah yang menetapi petunjuk yang benar hendaklah kamu berpegang teguh akan dia dan kamu gigitlah dengan geraham gigi kamu dan kamu jauhilah akan perkara-perkara baru yang diadakan diada yakni al-bidah. Jauhi dia kerana sesungguhnya semua perkara baru yang diadakan itu adalah bidah dan semua bidah itu adalah sesat. Ya, sesat. Dan sesat ini ke mana tempatnya sebagaimana Nabi SAW menyebut, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fil Semuanya ke neraka, tuan-tuan. Tuan-tuan ini perkara bukan kecil perkara yang sangat besar ya, hendaklah kita meneliti adakah kita takut-takut nanti kita termasuk di dalam apa yang diancam dan dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain diriwayat dan dalam riwayat yang lain daripada al-Irbad Ju'a ya Rasulullah sallallahu pernah bersabda sesungguhnya aku meninggalkan kamu sekalian atas atas keadaan yang putih bersih malamnya seperti siang tidak menyimpang darinya sesudahku nanti melainkan pasti binasa dan orang yang hidup di antara kamu nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Maka dari itu, hendaklah kamu sekalian memegang apa-apa yang telah kamu ketahui dari sunahku. Kamu gigitlah dia dengan gerham-gerham ke -gerham kamu. Kemudian di dalam hadis yang lain. Ya, Nabi SAW eh, bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Jabil Ab Ibn Abdullah Abdullah radhiyallahu RA. Kala kual, Rasulullah SAW, Amma ba' fa'in asdaqal hadis kitabullah. Wa inna aqdalal haditha di Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Wa syaral umur muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'a Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dari Jabir bin Abdullah RA berkata Rasulullah SAW pernah bersabda Adapun kemudian dari itu sesungguhnya Sebenar-benar perkataan itu adalah kitab Allah Dan sesungguhnya semulia-mulia petunjuk Ialah petunjuk Muhammad SAW Dan seburuk-buruk perkara itu adalah Yang dia ada adakan yakni bid'ah Dan tiap-tiap yang dia ada adakan itu adalah bid'ah Dan tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat Dan tiap-tiap kesesatan itu di dalam neraka Ini hadis yang kedua Kemudian hadis yang ketiga daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama huma itsnatan ya saya baca yang maksud dia jelas tuan-tuan eh. untuk menyimakkan masa dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata sesungguhnya tidak lain melainkan dua perkata. dua dua perkara perkataan dan petunjuk maka sebaik-baik perkataan itu adalah firman Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketahuilah hendaklah kamu menjauhi beberapa perkara yang dia adakan kerana sesungguhnya seburuk-buruk perkara itu yang diadakan dan tiap-tiap yang diadakan itu adalah bid'ah dan tiap-tiap bid'ah itu adalah Ustaz hadis riwayat Ibnu Majah ya eh? dan hadis ini adalah hadis yang hasan dan banyak lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang pesan Nabi agar kita tidak terlibat di dalam melakukan perkara bid'ah yang tidak ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang saya akan bawakan ya yeah, wasiat dan pernyataan para imam Ahlus Sunnah tentang beritikad dan larangan berbuat bid'ah Contohnya ini perkataan-perkataan mereka. Seperti Muaz bin Jabal Rasulullah, beliau berkata: Ayuhanas, aleikum bil alam, qabla qabla ay yurfa, ala, wa inna ruhahu zahabu ahli, wa iyaqum wal bidah, wa tabd wa tabd dua, wa tabd dua, wa, wa, du wa, wa, wa alaikum biamrakum Wahai manusia, ialah ilmu sebelum ilmu tersebut diangkat. Ingatlah bahawa diangkatnya ilmu itu dengan matinya ahli ilmu. Hati-hatilah kamu terhadap bid'ah, perbuatan bid'ah dan atok ini melampaui batas. Berpegang teguhlah pada urusan kamu yang terdahulu ini berpegang teguhlah kepada al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, perkataan daripada Huzaifah al yaman rahimallahu. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha fa innal awwala" Lam yad'il akhir qawlan fattaqullah ya mahsyaral qurra hudu tariqa man kana qablakum yang bermaksud setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ibadah maka janganlah kamu lakukan kerana generasi pertama itu tidak memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya untuk berpendapat dalam masalah agama bertakwalah kepada Allah wahai para ya, dan ambillah jalan orang-orang sebelum kamu Kemudian kita dengar pula perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa yang bermaksud barang siapa mengikuti jejak seseorang maka ikutilah jejak orang-orang yang telah meninggal mereka adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka adalah sebaik-baik umat ini yang paling baik hatinya paling dalam ilmunya dan paling sedikit kepura-puraannya mereka adalah satu kaum yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat nabinya sallallahu alaihi wasallam dan menyebarkan agamanya Maka berusaha lah untuk meniru ahlak dan cara mereka kerana mereka telah berjalan di atas petunjuk yang lurus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimahumullah, para sahabat Nabi saw adalah contoh yang terbaik di dalam kita melakukan amal ibadah. Sekiranya perkara itu tidak dilakukan oleh para sahabat, maka kita juga begitu tidak perlu melakukannya. Ya, bagaimana mungkin kita mengetahui sesuatu amal itu tidak dilakukan oleh sahabat Nabi saw jika kita tidak mempelajari tentang apa yang mereka lakukan? Ya. Tuan-tuan dan puan Kemudian dinyatakan juga oleh Abdul Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Ittabi'u wa la tastabdi'u, kufitum 'alaikum bil aathar wal ath. Yang bermaksud hendaklah kalian mengikuti, janganlah kalian berbuat bid'ah. Sungguh bagi kalian telah cukup berpegang teguhlah kepada urusan yang terdahulu yakni maksudnya Al-Quran dan Sunnah. Banyak sekali tuan-tuan kalau saya nak bacakan, ya. Yeah? Cukup banyak ya tetapi cukuplah sudah setakat itu di antara pesanan-pesanan ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita lihat pula peran apa pesanan daripada al-Imam kita. ya imam-imam besar kita para tabi' dan tabi'in contohnya ya saya ambil perkataan di sini perkataan daripada Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu ya yang meninggal kira 100 tahun hijrah beliau berkata tentang perkara ini al-bid'atu ahabu ilal al-iblis minal ma'tiyah wal ma'tiatu yutabu minha. wal bid'atu la yasabu yang bermaksud perbuatan bidah ah lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan ya kerana pelaku kemaksiatan masih mungkin dan dia ada peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahuwataala tetapi pelaku bidah ah sangat sulit untuk dia meninggalkan bidahnya dan dia mati dengan membawa kebidaahannya itu ya kemudian perkataan al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu imam ahlussunnah berkata ya yang bermaksud pokok Al sunnah menurut kami ia ya, ini Ahl sunnah wal jamaah adalah berpegang teguh pada apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Dan mengikuti mereka serta meninggalkan bid'ah. Segala bid'ah itu adalah sesat. Eh, ini di antara perkataan-perkataan ya, para imah kita di dalam perkara yang berkaitan dengan akidah. yaitu yang merujuk kepada bid'ah. Maka sebagai rumusannya. Adat bagar rumusannya tentang pesan-pesan ini yang berkaitan dengan bidah, Al Imam Malik rahimallahu telah meletakkan satu kaidah yang sangat agung yang meringkaskan semua perkataan-perkataan ini di dalam ungkapannya. Lan yusliha akhirah, hadhihi ummah illa ma aṣlaḥa awwalah. Fa lam yakun yawma idzin dīnan, la yakūnul yawma dīnan. Yang bermaksud tidak akan dapat memperbaiki generasi akhir dari umat ini kecuali apa yang telah dapat memperbaiki generasi terdahulu maka apa-apa yang pada saat itu bukan merupakan agama demikian pula lah tidak dianggap agama pada hari ini kaedah ini merumuskan bahawa tuan-tuan dan puan-puan rahimahumullah sekiranya kita ingin mengembalikan kemuliaan umat islam menjadikan umat islam umat yang kuat umat yang diberikan kekuasaan umat yang memimpin bukan umat yang dipimpin maka mau tidak mau kita mesti kembali kepada kaedah yang telah dicontohkan prinsip yang dipegang oleh generasi terbaik yang telah dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya iaitu tidak akan baik umat ini sekiranya kita tidak menjadikan contoh sebagaimana yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan akidah yang, yang berkaitan dengan ibadah yang berkaitan dengan akhlak dan sebagainya inilah dia contoh ya kaedah di dalam kita untuk mengembalikan kemuliaan umat Islam tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya sebagaimana saya sebut tadi kiraannya nak terperinci dengan albidah ini cukup panjang ya kalau kita ada masa mungkin kita boleh membahaskannya tetapi saya nak berpesan di sini ialah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah buatlah kajian secara terperinci ya yang berkaitan dengan isu ini ya yang isu ini Kadang-kadang apabila ingin dibentangkan dan dibahaskan akan menimbulkan pelbagai ya, kontroversi dan seumpamanya. Tetapi kalau kita boleh bersedia untuk berbicara secara ilmiah, maka insya Allah kita akan nampak kebenaran-kebenaran yang selama ini tertutup berkaitan dengan perkara ini. Kemudian tuan-tuan dan perempuan rahimahumullah, syarat yang seterusnya yang kelima iaitu mengagungkan, memuliakan, meneladi beliau SAW. Dan mendahului sabda beliau Rasulullah SAW atas segala ucapan makhluk serta mengagungkan sunnah sunnahnya. Inilah syarat yang kelima yang wajib kita penuhi terhadap Nabi SAW yaitu bila kita mengikrarkan Muhammad Rasulullah yaitu ahlu sunnah wal jamaah sepakat tentang wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW melebihi kecintaan dan pengagungan terhadap seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi dalam mencintai dan mengagungkan beliau Rasulullah SAW tidak boleh melebihi apa yang telah ditentukan oleh syariat Kerana bersikap hulu Iaitu berlebih-lebihan terhadap Nabi SAW Dalam seluruh perkara agama akan menyebabkan kebinasaan Jadi Di dalam kita memuliakan dan, ya, dan mencintai Nabi SAW Tidak boleh berlebih-lebihan Sebagaimana kaum kaum Yahudi dan Nasara melebihi ya, Hulu terhadap Rasul-Rasul mereka Sehingga mereka mengangkat darjat Ia mengangkat darjat Rasul mereka Ke darjat ketuhanan Ya mereka menjadikan ya, Rasul-Rasul mereka itu sebagai sesembahan di samping Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nasrani iaitu Kristian. meletakkan Nabi Isa alaihissalam sebagai salah satu daripada Tuhan yang mereka sembah. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam berlepas diri daripada apa yang mereka ya, apa yang mereka lakukan, sehingga kan nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegakkan hujah kepada mereka semuanya ini ya dan kaum Yahudi semuanya nanti akan dibunuh ya oleh Nabi Isa alaihi dan juga tenteranya Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah Ahli sunnah wal jamaah mencintai Rasulullah SAW dan mengagungkannya sebagaimana para sahabat beliau SAW alaihi wasallam kecintaan mereka pada diri dan anak-anak mereka Bagaimana yang terdapat dalam kisah Umar radhiyallahu an dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Hisham radhiyallahu an dia mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi walnati ajma'in ya yang bermaksud tidak sempurna iman salah seorang kamu sehinggalah aku dijadikan lebih dicintai dari orang tuanya anaknya dan manusia keseluruhannya ya para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya mereka itu mendahului kecintaan dan hak yang wajib mereka tunaikan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika nabi berada bersama kita maka bagaimanakah pula keadaan kita pada hari ini adakah kita telah melunaiakan hak-hak yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita menunaikannya iaitu menegakkan segala yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dan kemudian meninggalkan segala yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukti kecintaan kita yang sebenar dan sempurna terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan kita menunaikan serta melaksanakan segala kewajipan kita terhadap segala haknya dengan penuh eh, dengan penuh jiwa iaitu itibar, ya ini istibah ya istibah memaknai kita berusaha secara bersungguh-sungguh untuk menghidupkan dan menerapkan sunnah-sunnahnya dalam segenap aspek kehidupan kita, ya tuan-tuan dan puan-puan rahimahumallah, inilah ya dua syarat, Iaitu kecintaan kepada Nabi saw. Ya di antara bentuk-bentuk kecintaan ini, bagaimana yang saya nyatakan di sini seperti bagaimana kita melihat para sahabat Nabi saw begitu rindu kepada Rasulullah saw. Ya kita lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhi begitu rindu, ya begitu mencintai Nabi saw. Seingatkan ketika datang perintah untuk berhijrah, Nabi saw bukan kebiasaan di siang hari dia bertamu ke rumah sahabatnya. Lalu dia datang ke rumah Abu Bakar radhiallahu'an. Lalu memberitahukan bahawa dia akan berhijrah. Lalu dia ingin menjadikan Abu Bakar radhiallahu'an sebagai temannya untuk dia berhijrah dia ke Madinah. Lalu Abu Bakar menangis. Ya, kenapa dia menangis? Kerana begitu gembiranya dapat menemani Nabi SAW. Sedangkan dia menyedari bahawa risiko yang sangat besar yang bakal dihadapi. Ya, yang mungkin, yang sehingga kemungkinan nyawanya akan tercabut. Kerana ya, daripada ancaman musuh-musuh yang akan mengikuti Nabi SAW. Yang berusaha untuk membunuh Nabi SAW. Kita melihat juga bagaimana golongan ansar. Ya, begitu merindui Nabi SAW. Ya, ketika Nabi Diberitakan akan datang ke Madinah Mereka menunggu setiap hari mereka keluar Daripada rumah mereka Untuk menunggu sama ada Nabi SAW telah datang Dia berhari-hari begitulah urusan mereka Sehinggalah satu hari Dia seorang Yahudi keluar Dan dia melihat ia, gerombolan asap Daripada kejauhan Iaitu daripada Nabi SAW Lalu dia berteriak memberitahu kepada Golongan Ansar bahawa orang yang Kamu tunggu-tunggu telah datang lalu mereka semuanya keluar dengan membawa pedang untuk menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perasaan yang sangat menggembirakan begitulah begitu dalamnya kecintaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Nabi mereka iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita pula bagaimana tuan-tuan dan puan-puan apabila disebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam adakah terdetik di hati kita keinginan dan kecintaan untuk melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam apa boleh didatangkan tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan perkara-perkara tertentu umpamanya seperti perkara yang saya terangkan tadi berkaitan dengan al-bida, umpamanya tidak timbul perasaan gerun dan takut ya, terhadap apa yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ataupun dia berlalu, sebagaimana air yang berlalu di atas daun keladi. Ya begitu sajalah. Ya, lepas itu tidak ada rasa apa-apa. Ya, inilah bezanya yang sangat ketara di antara kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kemudian kita lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW. Mereka sanggup mengorbankan harta dan jiwa mereka demi mempertahankan perjuangan Nabi SAW. Ya mereka sanggup menginfakkan harta mereka sehinggakan di antara para sahabat yang menginfakkan seluruh harta mereka termasuk jiwa dan raga mereka untuk diinfakkan fi sabilillah. Ya sedangkan kita untuk menginfakkan sedikit sahaja daripada rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap bulan itu. Untuk fi sabi umpamanya untuk membantu contohnya surau ini tuan-tuan. Ya? Dengan derma tuan-tuan, infak tuan-tuan, maka akan hiduplah majlis ilmu dan seumpamanya. Akan banyaklah program-program yang dapat diaturkan. Akan bertambah besarlah surau ini. Akan banyaklah kemudahan-kemudahan untuk jamaah semua. Tetapi terlalu sulit tuan-tuan. Untuk kita meletakkan dalam dairi kehidupan kita setiap perbulan itu, Kurang-kurangnya mungkin kita akan infakkan 1% daripada gaji yang Allah berikan kepada kita. Ini tuan-tuan. Belum diminta untuk kesebuahnya. Tentu seorang pun tidak akan sanggup. Ya. Tidak akan sanggup. Begitulah jauhnya beza kita dengan para sahabat. Sebab mereka semuanya nampak seolah-olah syurga berada di depan mereka. Tetapi kita. Ya. Umat akhir zaman kehinaan demi kehinaan menimpa kita kerana kita tidak membuktikan kecintaan yang bersungguh-sungguh terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana maka tak hairanlah eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya sangat diguruni oleh musuh-musuh Islam sehingga kan Nabi dianugerahkan lima perkara yang tidak diberikan kepada rasul-rasul sebelum beliau. Di antaranya yang pertama, Allah menanamkan rasa gerun terhadap musuh-musuh Ya terhadap musuh musuh Islam, apabila Nabi saw mula untuk bergerak sebulan sebelum bergerak di dalam medan pertempuran musuh telah merasa kecut perut, begitu gerun dan takut. Ya tetapi kita tuan-tuan tidak ada langsung ketakutan musuh terhadap kita, bahkan dipermain-mainkan, ia ya? dicemoh dihina, ia ya? diberikan gelaran-gelaran ekstremis dan seumpamanya. Ya umat Islam. Ya, saya baca kalau tak silap saya 2 3 hari lepas tentang bagaimana survei yang dibuat di Amerika Syarikat. Hampir 50% ya, orang Amerika Syarikat membenci Islam dan tidak mengetahui tentang Islam. Ya, mereka membenci bahkan menjadi satu masalah bagi orang-orang yang ada penampilan keislaman apabila ingin ke negara-negara barat di tengah-tengah tepat. Mereka apabila sampai ke immigration apa yang dibuat? Mereka akan dicek secara detail, ditahan, ya. Kadang-kadang sejam, dua jam. Ya, ini berlaku pada salah seorang kawan saya Adib, uh, salah seorang ustaz. Dia pergi ke UK, ya, dengan penampilan berjanggut begitu, sampai dekat airport ditahan berjam-jam. Bagnya diambil dan dicampakkan begitu, dibuka habis. Ya. Begitulah tuan-tuan perlakuan musuh musuh Islam. Kenapa? Kerana, Kerana umat Islam sudah kehilangan izzah, tidak ada lagi kemuliaan. Puncanya kenapa? Bukan puncanya sebab musuh-musuh Islam. Puncanya adalah diri kita sendiri. Kerana tidak menegakkan Islam di dalam diri kita. Tidak menegakkan Islam di dalam keluarga kita secara syumur, secara sepenuhnya. Ya, Sebab itu ada kenyataan mengatakan, Akimu daulatul islam, mifikulubikum, lakum takum ardikum. Tegakkanlah Islam di dalam hati-hati kamu. Niscaya akan tertegak Islam di atas bumi-bumi kamu. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahumullah Perjalanan kita sangat panjang Kewajipan kita sangat banyak Ya bagaimana untuk mengembalikan kekuatan dan kemuliaan umat Islam Maka lihatlah contoh yang terbaik untuk kita jadikan panduan Bagaimana kecintaan, kesungguhan, pengorbanan Para sahabat Nabi SAW Maka tak hairanlah Allah anugerahkan mereka kekuatan dan kemuliaan Kemudian bagaimana kita lihat sikap Para sahabat Nabi SAW Di dalam Mereka ...menunaikan segala perintah Nabi SAW tanpa soal jawab... ya ketundukan terhadap perintah dan menjauhi larangannya. Bagaimana ketika kaum angsar... ...ketika mereka mendirikan solat... ...ketika itu masih lagi menghadapkan qiblatnya ke Baitul Maqdis... ...kemudian turun ayat Al-Quran... ...yang memerintahkan Nabi SAW... ya untuk menukar arah menghadap ke Baitul Maqdis... Dan berita ini dibawa dan disampaikan kepada kaum Ansar. lalu diberitakan. Ketika itu mereka sedang solat berjamaah, lalu tanpa banyak tanya, otomatik mereka terus berubah, ya dengan mendengarkan satu sahaja firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagaimana? Apa yang didatangkan tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umpamanya? Ya tentang bagaimana Nabi sangat-sangat memberi perhatian di dalam urusan solat berjamaah, merapatkan saff, tetapi berkali-kali disebut. Berkali-kali itu juga Allah dia tidak berlaku. Sekali berlaku kemudian yang dia dia kembali kepada keadaan asal. Tidak ada kesungguhan, tidak ada ketakutan terhadap apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang betapa wajibnya kita menjaga saf di dalam dirikan solat berjamaah Ya, bagaimana anak-anak kecil tidak perlu dipisahkan daripada saf orang dewasa tetapi masih tetap dipisahkan. Ya, bertaburan ke sana sini. Adakah itu masjid? Adakah itu Islam? adakah itu keindahan Islam dinampakkan kepada kita sedangkan Nabi SAW anaknya umamah eh, cucunya salah seorang cucunya umamah itu kita ke Nabi SAW mendirikan solat dibawanya cucunya itu ke masjid bahkan ketika Nabi SAW sujud dia duduk di atas leher Nabi sehingga Nabi sujud begitu lama ya sehingga para sahabat di belakang itu tiba-tiba di antara mereka bangun dan melihat apa yang Nabi lakukan ya lama sangat ni sujud tak bangun-bangun Ya Sebenarnya selesai salam ditanyakan ya, Lalu Nabi SAW mengatakan Para sahabat risau ya, Mereka menganggapkan seolah-olah Nabi itu telah meninggal Mereka khawatir begitu lalu mereka mengangkat kepala mereka Tengok tuan-tuan Ketika Nabi SAW sedang berkhutbah Jumaat Cucunya Husin dan Hasan bermain-main di dalam masjid Sehingga kan satu ketika tersangkut bajunya Lalu Nabi turun ketika beliau berkhutbah Untuk membetulkan bajunya Dan uh, dipisahkan daripada tersangkut itu Dan dia dapat bermain Tuan-tuan Inilah di antara tetapi sebaliknya apa yang kita buat ia berbeza jauh berbeza. Ia dari mana yang kita dapat itu pelajaran tentang perlunya membezakan di antara anak kecil dan orang dewasa. Sedangkan bertolak belakang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan bertolak belakang dengan pendapat al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu yang mengatakan sah dan jumhur di sisi mazhab Syafi'i mengatakan anak kecil boleh menjadi imam orang dewasa walaupun dia belum balir ya umurnya 6 atau 7 tahun dan dia mewai-maisi boleh membezakan di antara sah dan batalnya solat dan dia menguasai al-Quranul Al Karim dia boleh menjadi imam kalau dah menjadi imam pun boleh tuan, -tuan duduk dalam saf tentu lebih boleh bahkan dalam hadis yang sahih dalam hadis yang lain dilarang apabila seseorang telah mendapat tempatnya di dalam saf kita menyuruh dan memindahnya ke belakang haram hukumnya sebab itu adalah haknya kita tidak dibenarkan untuk mengambil haknya tetapi berlaku anak-anak kecil yang duduk di sana sini ketika solat. umpamanya solat jumaat umpamanya akan ada nanti seseorang yang bertugas anak-anak keluar duduk di luar ini tempat orang dewasa sedangkan dia lebih dulu datang tuan tuan nah, ini tuan tuan kalau kita tidak memahami sunah Nabi saw apa yang kita lakukan berbeza tuan tuan dan pampuan Allahumma akuloh jadi itulah tuan tuan betapa wajibnya kita ya untuk membuktikan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib ya kita melakukan ittiba'ur rasul iaitu dengan mencontohi nabi dan bersungguh-sungguh untuk menerapkan segala perkara yang telah ditinggalkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita laksanakan maka tentunya ini memerlukan perjuangan mujahadah yang bersungguh-sungguh ya dan ia merupakan perkara yang tidak tidak mudah untuk kita lakukan melainkan dengan mengharapkan pertolongan daripada Allah subhanahu wa taala Mudah-mudahan Allah memberikan kita kelembutan hati untuk menerima kebenaran. Ia tidak meninggalkan kebatilan dan berpegang teguh dengannya. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Sunnah Nabi SAW, ia telah diterangkan tentang bagaimana keadaan mereka. Ia juga diberikan gelaran kepada mereka sebagai al huraba, orang yang kari di akhir zaman. Tetapi Nabi SAW mengembirakan kita dengan perkataan beliau: fatubah lil -hurabah. maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang asing itu, ya, walaupun jumlahnya sedikit, tetapi ya selama mana kita berada di atas jalan, jalan asyirat al-mustaqim, di atas petunjuk Nabi saw, niscaya kita menjadi orang yang orang yang dimuliakan oleh Allah swt. Sebab itu Al-Quranul al Karim, ya Firman Allah swt menyebut: "Walatahilu, walatahzalu, wa antumul a'lau ingkutumu minim." Ya, janganlah kamu sedih, janganlah kamu rasa lemah. Sesungguhnya kamu ada tinggi, sekiranya kamu adalah orang yang beriman. Ya tuan-tuan, berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Selamat di akhir zaman. Adalah ibarat menggambarkan api. Ya begitu sulit dan sukarnya. Ya tetapi sekiranya kita berpegang teguh, insya Allah imbalannya sangat besar. Ya perjuangan kita terlalu kecil berbanding sebagaimana yang dialami dan dilalui oleh para sahabat Nabi SAW. Ya mereka hidup di dalam keadaan yang begitu menyulitkan, menyukarkan. Ya bagaimana mereka memegang akidah mereka bahkan di peringkat Mekah ada di antara ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibunuh ya wanita yang pertama syahid di dalam Islam adalah wanita. begitulah Allah memberikan kemuliaan pada golongan wanita tuan-tuan dan puan-puan nanti pada siria yang akan datang saya akan menerangkan tentang ya, secara detail apakah yang dimaksudkan dengan istibaq ya, dan juga sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam saya rasa tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ya untuk kuliah malam ini cukup cukuplah setakat ini. Ya, sebelum saya berhenti kalau ada apa-apa soalan. Lama sudah tuan, tuan saya tak, bu tak buka ruang untuk soalan. Ya, kalau ada apa-apa soalanlah ataupun komen tak ke, ada pendapat ke atau tidak bersetuju dengan apa yang saya sampaikan, tuan-tuan dialu-alukan. Ya. Mungkin kadang, kadang saya apa yang saya sampaikan itu berlaku kesilapan dan seumpamanya, ya sila beri teguran. Baik tuan-tuan, kalau ada soalan. Oh begitu Maknanya. Surah apa tu? Ayat apa tu? Az-Zariah eh, ayat 56. Di dalam Al-Quranul Karim, ya, "Wa ma jinna wal insana illa liya'budun." Ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu berubudiah, beribadah kepada-Ku. Kenapa Allah mendahulukan di dalam ayat ini jin bukan manusia dulu? Ya, kemudian barulah datangnya manusia. Kenapa? Ada di antara tuan-tuan yang ada, ada, ada jawapan? Ya Pakcik? Jin yang wujud dulu? Okey betul? Ya para mufastirin di antara mereka ketika mereka menerangkan kenapa uslub Al-Quran begitu disebutnya Sebab jin itu diciptakan lebih dahulu daripada Adam Ya, Dan jin adalah bilangan lebih ramai daripada manusia Aa, Dan Al-Quran ada ayat-ayat yang lain yang menerangkan tentang perkara tersebut Itu pendapat para ulama' lah Ya, adapun dalil daripada hadis Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan al-Quran mendahulukan jin dan manusia itu, wallahu lah Ya, sebab yang saya itu, tak ada tapi ini pendapat ya eh, daripada para mufassiri, para ulama yang menafsirkan al quran Karim. Wallahu alam. Ya. Ya. Lagi 4. Yang kedua, Allah menjadikan bumi ini ya, tempat untuk orang Islam beribadat, suci ya untuk kita mendirikan solat di atas tanah mempunyai kan. Dan menjadikan tanah itu sebagai alat untuk kita ganti pada berwuduk yang dikenali sebagai tayammum. Okay? tiga. Yang keempat yang keempat kita ingat kepada Allah wallah. Ya? Ada lima perkara ya, keempat. Jadi ada sesiapa di sini mungkin tahu eh, dibawa adalah rah ya Allah berikan pada Nabi SAW yang tidak diberikan oleh pada rasul dan umat yang sebelumnya. Wallahu Allah saya, saya tak ingat yang lagi tiga tu. Nanti insyaallah saya akan dapatkan. Ya tapi insyaallah saya tahu di mana sumbernya, cuma tak ingat ya. Wallahu Allah. Soalan yang terakhir. Yes. Ya. ni persoalan pemilihan khalifah Islam yang ketiga eh tentang Uthman radhiyallahu an yang mengatakan bahawa ada pendapat mengatakan Ali radhiyallahu an tidak bersetuju wallahu alam saya tak tak tahu yang tu ya kena balik ada kita buka kitablah ini tentang bab-bab khilafah eh tentang adanya ahlul ahlul halli wal aqdi kan? satu satu panel ha ini di antara bentuk-bentuk pemilihan khalifah di dalam Islam Ya, Kalau zaman Nabi SAW... Kemudian Abu Bakar Raja Allah kan... Kemudian surat tu ada bentuk-bentuk yang berbeza-beza. beda Wallahu'alam saya, saya tak ingat yang tu... Itu tak pasti eh... Sama ada, ada tak kenyataan itu... Kita kena buka kitab-kitab sejarah... InsyaAllah... Saya balik nanti... Pingkat depan nanti saya akan check balik lah... Ya. Wallahu'alam saya rasa cukup... Saya tak Ya InsyaAllah... Allah memberkati majlis kita... Dan memberikan kita istiqamah Untuk terus berada di atas jalan Islam dan Allah mematikan kita semuanya di atas landasan iman dan menghimpunkan kita semuanya di yaumul mahsyar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dapat masuk syurga firdaus dan mendapat nikmat Allah yang tertinggi yaitu dapat melihat wajah Allah subhanahu wa taala. Wahaballahu wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa tub ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi